Розділ 35 Кеймлін Ранд повернувся і став на коліна позаду сидіння візника. Він не стримав радісного сміху. «Мете, нам це вдалося! Я ж казав тобі, що ми...» Але нараз його погляд упав на Кеймлін і слова присохли йому до язика. Після побаченого Бейерлона, а надто після руїн Шадар-Логота, він гадав, що знає, як може виглядати велике місто. Але це... Це перевершувало будь-яку уяву. За високою стіною тіснилися будинки. Так, наче всі міста, які він проминув на своєму шляху, зібрали тут докупи. Та ще й перемішали. Над черепичними дахами осель виступали вищі поверхи корчем та купецьких дворів, а численні крамниці, приземкуваті, розложисті, припадали до них своїми сліпими стінами. Скільки сягало ока, і зліва, і справа тягнулася мозаїка з червоної цегли, сірого каменю та білої штукатурки. Бейерлон міг розчинитися тут безслідно, і двадцять біломость потонули би в глибинах цього міста, не залишивши по собі й сліду. А сама стіна прямовисне кам'яне громаддя, світло сіре, посмуговане срібними та білими вставками, простяглося у неймовірну далечінь, вигинаючись на північ та південь. А наскільки далеко? Цього рант навіть уявити собі не міг. Уздовж усієї стіни вивищувалися круглі башти, над вершечками яких тріпотіли червоно-білі прапори. З поза стіни визирали вежі, струнки, вищі за башти на стінах. І їхні куполи біліли і золотилися на сонці. Слухаючи тисячі історій, Ранд уявляв собі, якими мають бути міста, про які там ішлося, міста зі славетними королями та королевами, престолами та казковою могутністю. І Кеймлін просто влився в усі ці закарбовані в його свідомості картини так, як вода вливається у глечик зі всіма його опуклостями та заглибленнями. Віз, поскрипуючи, тим часом наближався до міста до широкої брами, захищеної баштами з обох боків. З брами викотився караван купецьких фургонів, проїхавши під склепінням кам'яної арки, крізь яку міг би пройти велетень, а чи навіть десять велетнів на раз. Обабіч дороги розкинувся базар, просто неба. Черепиця на дахах виблискувала червоним та пурпуровим, а в проміжках – Тулилися стайні та загони для худоби. Телята ревли, корови мукали, вівці бекали, кози помекували, гуси ґелготіли. А люди торгувалися, перекрикуючи одне одного. Мандрівників затягнуло уверх звуків та й винесло до стін Кеймліна. А що я вам казав? Банту довелося ледь не кричати, аби хлопці його розчули. Найвеличніше місто у світі. Знаєте, його збудували ще Огіре, принаймні серед міста та палац. Ось який він, древній Кеймлін. Кеймлін, де добра королева Моргейс, хай осяє її світло, вершить закони та пильнує мир в Андорі. Найпрекрасніше місто у світі. Ранд був готовий з ним погодитися. Він дивився навкруги з роззявленим ротом, а от вуха йому хотілося заткнути. Такий навколо стояв гамір. Народ заполонив тракт так щільно, як мешканці Емандового лугу свою галявину під час Белтайну. Хлопець пригадав, як він у Байерлоні думав, що там неймовірно багато люду, і ледь не розреготався. А глянувши на Мета, усміхнувся. мед і насправді затулив вуха долонями. І так втягнув голову в плечі, наче хотів би ще й ними прикритися від галасу. «Як ми збираємося тут заховатися?» Голосно запитав він, коли піймав на собі погляд Ранда. «Як ми можемо зрозуміти, кому можна довіряти, якщо тут стільки народу? Прірва народу! Світло! Ну і гармидек. Перш ніж відповісти, Ранд подивився на банта. Фермер захопився розгляданням міста. До того ж, у такій то та шарварку, він навряд чи міг розчути їхню розмову. Втім, Ранд нахилився метові до вуха. «Як вони зможуть нас тут розшукати серед такого натовпу? Невже ти цього не розумієш, порожня твоя макітра?» Тут ми в безпеці, якщо ти навчишся пильнувати свого клятого язика. Він викинув руку вперед, обводячи все одразу. Базари, місто, до стін якого вони ще не доїхали. Подивися на це, Мете. Тут може статися будь-що. Усе, що завгодно. Можливо, тут на нас чекає Морейн і Егвейн. І всі інші. Якщо вони живі... «А якщо ти хочеш знати мою думку, то всі вони мертві, подібно як мене стрель!» Усмішка зникла з обличчя Ранда, і він відвернувся, дивлячись на щоразу ближчу браму. «У такому місті, як Кеймлін, може статися все, що завгодно!» Він не хотів розлучатися з цією думкою. Віз не міг рухатися швидше. Хай як бант поганяв свого коня. Що ближче до брами, то тіснішала людська юрба, Йдучи плечем до плеча, Притискаючись до возів та фургонів, що прямували у місто. Ранд зрадів, побачивши у натовпі хто зна скільки юнаків У просякнутому пилом одязі. Піших, з пожитками за плечима, чи навіть без них. Втім, та й чи не вся юрба, що штовхаючись посувалася до воріт. Схоже, складалася з вимучених довгою дорогою мандрівників. Незалежно від віку, доволі багато людей з натовпу виглядали так, наче вони вже багато днів у дорозі. розхитані вози та змучені коні, пожмаканий після частих ночівель просто неба, одяг, човгання ніг і втомлений погляд. Та попри все, люди не відривали очей від брами. Наче варто було лише пройти крізь неї і в тому, як водою змиє. З півдюжини гвардійців-королеви стояли на варті біля брами. Їхні червоно-білі плащі та начищені до близку обладунки з пластин та кілець разюча контрастували з людським потоком, що плинув під кам'яну арку. Вони стояли прямо, з високопіднятими головами, і дивилися на людську ораву, Зневажливо і насторожено. Гвардійці б залюбки розвернули назад більшу частину тих прибульців. Утім, заходити вони нікому не перешкоджали. Лише не давали перекривати шлях тим, хто виїжджав з міста. І суворо осаджували тих, хто намагався пролізти поперед інших. «Один за одним! Не штовхатися! Не штовхайся, засліпи тебе світло!» «Усім міста вистачить! Дякувати світлові! Один за одним!» Візбанта повільно проминув браму, і людська ріка внесла його у Кеймлін. Місто підіймалося вгору невисокими уступами, наче сходами, аж до найвищих пагорбів посередині. Ще одна стіна охоплювала центральне підвищення – суціль біла. Вона збігала на схили пагорбів. За стіною виднілося ще більше вешта та бань – білих, золотих, пурпурових – і дивилися вони на місто зверхню. Грант подумав, що це і має бути те середмістя, про яке казав банд. Зайшовши за міські стіни, змінився і сам тракт, перетворившись на просторий бульвар з широкою смугою дерев, та газонів посередині. Тут серед бурої трави не проглядали молодої зелені. Дерева стояли без листі. Але люди поспішали повз, наче не бачачи в цьому нічого незвичного. Вони сміялися, розмовляли, сперечалися, як це, звичайно, роблять люди. Наче й гадки не мали, що цього року весна ще не настала. А може й не настане. Вони справді не бачили цього, зрозумів Ранд. Не могли чи не хотіли. Люди просто відводили очі від голого віття, від мертвої трави. Якщо чогось не бачиш, на це можна не звертати уваги. Чого не бачиш, того й не існує. Задивившись на місто та його мешканців, Ранд не помітив, як віз, повернув у бічну вулицю, вущу за бульвар, але однаково вдвічі ширшу, за будь-яку вулицю в Емондовому лузі. Банд зупинив коня і, повернувшись до хлопців, нерішуче глянув на них. На цій вулиці було менше руху і натовп вільно обминав бідарку, не натикаючись на неї. «Ти справді ховаєш під плащем ту штуку, що про неї згадував Голдвін?» Ранд саме перекидав через плече поклажу. Він навіть не сіпнувся. Про що це ви? Голос у нього теж не тремтів. І хоча шлунок підступив до самісінького горла, говорив він спокійно. Мед позіхнув, прикриваючи рота рукою, але іншу руку сунув під куртку. Ранд не сумнівався, що приятель уже вхопився за кинджал з шадар логота. А очі його дивилися з під намотаного на голові шарфа люто, як у зацькованого звіра. Банд уникав зустрічатися з метом поглядом, наче знав, що той схопився за зброю. Вважай, що ні про що. Але поміскуй трохи. Якщо ти чув, що я збираюся їхати до Кеймліна, то мав розчути і інше. Якби мене цікавила винагорода, я б знайшов. Зачіпку зайти до гусака та корони і побалакати з Голдвіном. Проте мені Голдвін не до душі, а це його приятель і поготів. Здається, ви двоє йому потрібні понад усе на світі. Не знаю, що там йому потрібно, сказав Ранд. Ми його ніколи раніше не бачили. Це могло бути і правдою, бо Ранд не міг відрізнити одного щезника від іншого. Е, е, ж, гаразд, як я вже сказав, я нічого не знаю, і, мабуть, краще мені й не знати. Зараз і без того клопоту повна голова. Тож, іще одна халепа мені аж ніяк не потрібна. Мед забарився, збираючи свої речі. Ірант уже стояв на бруківці, коли той почав злазити з воза. Ранд нервово чекав на нього. Мед отерпло розвернувся до нього, притискаючи до грудей лук, сагайдак і ковдри. Він щось бурмотів собі під ніс. Під очима у нього проступили темні кола. В животі у Ранда забурчало, а в горлі стояв кислий клубок. Він аж злякався, що його може знудити. Мед вичікувально дивився на нього. Куди йти? Що тепер робити? Банд схилився зі свого сидіння і підізвав Ранда кивком голови. Він підійшов, сподіваючись отримати пораду, куди йти в Кремліні. «Я б на твоєму місці це заховав!» Старий фермер замовк і сторожко роззирнувся навкруги. Люди проходили повз бідарку, обминаючи її майже вприту. Деякі лаялися, що вона загородила дорогу, але ніхто не звертав уваги ні на банта, ні на хлопців. Не носи його, продовжив фермер. Заховай або продай. Це моя тобі порада. Такі речі привертають увагу, а мені здається, що вона вам не потрібна. Він випрямився на своєму сидінні, вйокнув на коня та повільно рушив залюдненою вулицею, не сказавши більше ні слова і, не глянувши на хлопців, востаннє. Просто на них сунув віз із горою діжок. Рант відскочив у бік і, похитнувшись, ледь не впав. А коли він знову подивився вздовж вулиці, віз банта уже зник з очей. «Що нам тепер робити?» – тривожно запитав Мед. Він облизував губи. Дивлячись вибалушеними очима на людське море, на будинки, що височили обабіч вулиці. Поверхів шість, не менше. «Ми в Кеймліні, але що нам робити?» Він прибрав руки з вух, але вони знову судомно смикнулися, так, наче він хотів знову затолити вуха. Глухий шум висів над містом, схожий на басовите безперевне дзищання. Це працювали сотні крамниць та майстери. Це гомоніли між собою тисячі людей. Ранду здавалося, наче він потрапив усередину гігантського вулика, що гуде без угаву. Навіть якщо вони тут, Ранде, як нам їх відшукати? Морейн нас знайде, помовчавши, відповів Ранд. Він відчував, що безмежність цього міста тягарем лягла йому на плечі. Йому хотілося втекти звідси, заховатися від усіх цих людей, від цього гамору. Попри темову науку, порожнеча втікала від нього. Очі наповнювали її картинами міста, що він бачив перед собою. Він зосередився на тому, що було просто навкруги, намагаючись не думати про все інше. Якщо дивитися лише на цю вулицю, то це майже схоже на Берлон. Берлон. місце, де всі вони востаннє були разом, де всі вони були в безпеці. А тепер ніхто не в безпеці. Може бути, всі вони вже мертві. Що ти тоді робитимеш? Вони живі! Регвень жива! Палко промовив він. Дехто з перехожих, що пинилися поряд, поглянули на нього з подивом. «Може й так», – озвався Мед. «Можливо. А що, як морей нас не знайде? Якщо ніхто не знайде, крім...» «Крім...» Він здригнувся, не в змозі вимовити, хто саме. «Коли так станеться, тоді про це й думатимемо», – рішуче відказав Рант. «Якщо так станеться». Найгірше, якщо доведеться шукати цю Елайду, а й з палацу. Він би радше вирушив до Тарвалона. Ранд не знав, чи пам'ятає мет, що казав Том про Червону Аджу. І Чорну. Але він точно не забув. Йому знову закрутило в животі. Том казав знайти корчму благословення королеви. Туди ми перш за все і підемо. «Навіщо? У нас грошей і на один обід на двох не вистачить!» «З чогось треба починати». Том вважав, що там нам допоможуть. «Я не можу!» «Ранда, вони скрізь!» Мед опустив очі на бруківку у себе під ногами. Він зіщулився, наче намагаючись сховатися від людей, яких на вулиці була сила селенна. Куди ми не йдемо? Вони завжди просто у нас за спиною, чи чекають на нас попереду, і в благословенні королеви вони теж будуть. Я не можу, не можу! Щезника ніщо не зупинить. Ранд схопив мета за комір, намагаючись, аби у нього самого не тремтіла рука. Мед був йому потрібний, може, інші десь. «Живі! Світло, благаю! Але тут і зараз їх лише двоє, він і Мед. Він відчув гіркоту в роті. Жовч стояла клубком у горлі. Ранд швидко озирнувся навколо. Схоже, ніхто не почув, як Мед згадав щезника. Люди поспішали повз них у своїх справах, заглиблені у власні думки». Він наблизив обличчя впритул до Метового. Ми дісталися аж сюди, хіба ні? просичав він пошепки. І вони нас не спіймали. Ми зможемо дійти до кінця, якщо не здамося, а я не здамся. Не чекатиму, наче вівця на забій, коли вони прийдуть по мене. Ні. Ну, ти що? Збираєшся тут стовбичити, доки помреш з голоду. Чи доки вони схоплять тебе і запхають у мішок? Він відпустив Мета і повернувся до нього спиною. Нігті його аж уп'ялися в долоні, та він однаково не міг зупинити дрож. Раптом Мет опинився поряд із ним, усе ще не підіймаючи очей. І Ранд видихнув з полегшенням. «Ранде, я дурень», – буркнув Мет. «Забудь», – відказав Ранд. Мет лише інколи здіймав погляд, аби не врізатися в перехожих, і весь час безживним голосом скаржився на свою долю. Я весь час думаю, що більше не побачу дому. Я хочу додому. Смійся, якщо хочеш, мені байдуже. Душу би віддав за те, щоб моя матуся дала мені зараз прочухана, будь за що. У мене наче гирі в мізках, і... і то гарячі. Навкруги самі чужинці, і не можна зрозуміти, кому довіряти, якщо тільки можна довіряти бодайкому. Світло, наче межиріччя так далеко, наче на іншому краю світу. Ми тут самі, і ми ніколи не повернемося додому. Ми помремо, Ранде. «Ну, ще не зараз», – відказав Рант. «Колись усі помруть, Колесо обертається». Але я не збираюся просто скулитися і чекати, коли це станеться. «Ти говориш, як майстер Альвір», – пихнув Мед, але в голосі його трохи додалося впевненості. «От і добре», – відповів Ранд. «Добре». «Світло, зроби так, аби з іншими все було гаразд. Благаю, не залишай нас самих». Він почав розпитувати дорогу до корчми благословення королеви. Перехожі відповідали, як кому заманеться були й прокляття на адресу тих, кому не сидиться вдома, і знизування плечима, а найчастіше наранда просто нетямкувато дивилися. Дехто йшов собі далі, ледь позирнувши на хлопців, а той, узагалі на них навіть не глянувши. А якийсь широкопикий чолов'яга. Майже такий кремезний, як Перен, подивився на них задерикувато і сказав. «Благословення королеви! Ось як! Ви, селюки, мабуть, вірні підданці королеви!» На його креслатому капелюсі пишалася біла кокарда. І на рукав довгого плаща він теж пов'язав довгу стрічку. «На жаль, ви запізнилися!» Він аж зайшовся від реготу. І почімчикував геть, залишивши Мета та Ранда здивовано перезиратися. Ранд знизав плечима. Тут, у Кеймліні, купа дивного народу. Він таких ще ніколи не бачив. Серед натовпу вирізнялися чоловіки з обличчями надто темношкірими, чи навпаки надто блідими, в камзолах дивного покрою, чи занадто яскравих і капелюхах з гострим верхом чи прикрашених пір'ям. Тут зустрічалися жінки, у котрих обличчя було повністю сховане за вуаллю. Жінки в широчезних, майже як їхній зріст, і жорстких сукнях. Жінки, які світили тілом у своїх розкішних сукнях більше за будь-яку подавальницю в шинку. Інколи натовп проступався, пропускаючи розфарбовану, та роззолочену карету, запражену четвериком, а той шестериком коней, з плюмажами на гривах. Носильники під тюмцем проносили портшези, безцеремонно розштовхуючи усіх. Ранд бачив, як через це щинилася бійка. Купка чоловіків хвацько розмахувала кулаками, а портшез опинився на землі, завалившись набік. Не встиг блідолиций пасажир у камзолі, в червону смужку, вилізти з нього і підвестися, як два перехожих у непримітному одязі, які, здавалося, тихо-мирно йшли собі повз, накинулися на нього. Юрба, яка до того лише витрішки купувала, раптом теж узялася лаятися та махати кулаками. Ранд смикнув Мета за рукав, поспішаючи забратися звідти. Мет не став опиратися. Приятелі хутко пішли далі, чуючи за спинами лемент раптового заворушення. Кілька разів до хлопців зверталися якісь незнайомці, замість іти своєю дорогою. Запилений одяг свідчив, що хлопці щойно прибули до міста здалеку, і цей факт притягував до них, наче магнітом, певних суб'єктів. Злодійкувато озираючись, готові будь-якої миті кинутися втіки, вони пропонували юнакам. Придбати реліквії Логейна. Ранд прикинув, що тих клаптиків плащав вже дракона та шматочків його меча, що йому пропонували. Вистачило б на два мечі та півдесятка плащів. У мета в очах спалахувала цікавість, принаймні спершу. Та Ранд відшивав пройди світів коротким ні. І вони не сперечалися. Лише швидко кивали головою і щазали. Пробурмотівши, Хай світло осяє королеву, шановний майстре. В багатьох крамничках на вітринах пишалися тарілки та келихи, прикрашені фантастичними сценами того, як лжа дракона в кайданах тягнуть перед очі королеви. А ще на вулицях траплялися білоплащники. І так само, як це було в Байерлоні, кожного з них оточувало коло вільного простору, яке пересувалося разом із ними. Ранд дбав про те, аби вони з метом залишалися непомітними. Меч він старанно прикривав полою плаща, хоч це і не могло тривати довго. Рано чи пізно хтось та й поцікавиться, що він там ховає. Він не хотів, не міг зробити так, як радив банд, тобто позбутися меча, адже це було єдине, що пов'язувало його з темом, з його батьком. Серед натовпу зустрічалися багато чоловіків з мечами, але жодного ставром чаплі він не помічав. До того ж, усі місцеві, й багато хто з гостей міста носили свої мечі загорнутими в смужки червоної чи білої тканини, та ще й неодмінно обв'язаними білим чи червоним шнуром відповідно. Під такою обгорткою можна було сховати хоч сотню емблем із чаплями, і ніхто би їх не побачив. Варто було перейняти цю моду, щоб стати ще непомітнішим у людській юрбі. Перед багатьма крамницями Ранд помітив столи, завалені тканинами та шнурками, і зупинився біля одного такого. Червона тканина коштувала дешевше за білу, хоча крім кольору нічим від неї не відрізнялося. Тому він купив шматок, а до неї ще й і білий шнурок. Хоча Метт і нарікав на те, як мало грошей у них залишилося. Вузькогубий Крамар міряв хлопців поглядом, з голови до п'ят, поки Рант відраховував йому мідяки. А коли хлопець ще й попросив дозволу зайти всередину, аби обгорнути меча, відповів лайкою. «Ми прийшли дивитися не на Логейна», – примирливо мовив Рант. «Ми просто прийшли побачити Кеймлін. Він згадав банта і додав. Найвеличніше місто у світі. Кайсламіна міна трималася на обличчі крамера. Хай осяє світло добру королеву Моргейс. З надією закінчив рант. Тільки спробуйте щось утнути. Зловісно просичав крамер. Я закричу, і тут з'явиться сотня людей, готових з вами розправитися. Навіть якщо гвардійці цього не зроблять. Він замовки сплюнув ледь не вціливши Рандові на ноги. «Геть звідси! Повертайтеся до своїх брудних справ!» Ранд кивнув, наче почув від крамера привітні прощальні слова, і швиденько відтягнув мета від крамниці. Приятелю зирався через плече, люто бурмочучи щось собі підніс, аж доки Ранд втягнув його в бездудний провулок. Хлопці розвернулися спинами до вулиці, аби сховатися від очей перехожих. Ранд скинув пояс з мечем і взявся обгортати піхви та ефес. «Можу побитися об заклад, що він злупив з тебе за цю кляту ганчирку подвійну ціну», – буркнув Мед. «Якщо не потрійну». Закріпити смужку тканини та шнурок так, аби вони трималися, виявилось не такою вже й простою задачкою. «Вони всі намагатимуться надурити нас, Ранде». Гадають, що ми приправилися сюди витріщатися на лжедракона, як і решта. Нам ще пощастить, якщо хтось не дасть нам по голові, коли ми спатимемо. Не подобається мені це місце. Надто багато тут народу. Може вирушимо до Тарвалона просто зараз? Чи на південь до Іліана? Я б залюбки подивився, як там готуються до полювання на ріг. Якщо вже нам не можна повернутися додому, ходімо звідси, де інде. Я залишаюся, відказав Ранд. Якщо наші ще не тут, вони прийдуть сюди рано чи пізно, бо шукатимуть нас. Він не був упевнений, чи правильно обгорнув меч, але головне, що фігурки Чаплі на піхвах та руків'ї тепер були заховані від стороннього ока. А отже... Так тепер безпечніше з ним ходити. Виходячи з провулка на вулицю, він подумав, що тепер має на одну проблему менше. Мед плентався поруч з ним так неохоче, наче його тягли на мотузці. Ранду довелося багато разів питати дорогу. Спочатку вказівки були розпливчасті. Мовляв, десь у тому напрямку і ось туди. Утім, що ближче вони були до цілі, то чіткішими ставали поради. І ось нарешті вони опинилися перед просторою кам'яною будівлею, над дверима якої порипувала вивіска. Укляклий на одне коліно чоловік перед золотоволосою жінкою із золотою шкороною на голові. Її рука покоїться на його схиленій голові. Благословення, королеви. «Ти впевнений?» – востаннє запитав Мед. «Цілком». Відповів Ранд. Він набрав повні груди повітря і штовхнув двері. Головна зала являла собою велику кімнату, обшиту панелями з темного дерева. Тут було тепло, від вогню, що палав у двох великих камінах. Одна зі служниць підмітала підлогу, хоч та і так була чистою, а інша протирала канделябри в кутках. Обидві вони посміхнулися гостям, що стали на порозі, і знову повернулися до своєї роботи. Тільки за небагатьма столами сиділи відвідувачі, але для першої половини дня і дюжина гостей це немало. Хоча ніхто з них особливо не зрадів, побачивши Ранда і Мета. Вони принаймні виглядали охайними і тверезими, з кухні линули аромати смажени та гарячого хліба, Ірант відчув, що у нього. Ось ось потече слинка. Він з радістю побачив, що корчмар людина оградна. Це був рожевощокий чоловік в накрохмаленому білому фартуху. Сиве волосся він зачісував назад, аби трохи прикрити лисину на маківці. Утім, без успіху. Гострим оком він одразу роздивився клунки на плечах юнаків, їхній запорошений одяг та зношені чоботи але посмішка його залишалася привітною. Звали його Базел Гіл. «Майстер Гіле!» – звернувся до нього Ранд. «Нам сказав звернутися до вас наш друг Том Мерелін. Він...» Посмішка зникла з обличчя корчмаря. Ранд кинув погляд на мета, але той надто захопився ароматами, що линули з кухні. І все інше для нього перестало існувати. Щось не так? Ви його не знаєте? Я його знаю, коротко відповів Гіл. Здавалося, найбільше тієї хвилини його цікавив футляри з флейтою у Ранда на боці. Ходіть за мною. Він мотнув головою в глиб корчми. Ранду довелося смикнути мета за руку. Той підскочив і пішов у слід не розуміючи, що відбувається. На кухні майстер Гіл замить зупинився переговорити з кухаркою, статечною жінкою з темним волоссям, зібраним у жмуток на потилиці. Жінка, за зростом і статурою, була до пари майстрові Гілу. Слухаючи його, вона не припиняла помішувати щось у численних горщиках. Пахло на кухні чудово. Звісно, дводенний голод може присмачити будь-яку страву, але тут і насправді пахло не гірше, ніж на кухні у майстрині Альвір. В животі Уранда голосно забурчало Мед узявся принюхуватися до горщиків, і Ранду довелося штовхнути його ліктем. Той поспіхом витер підборіддя, бо з його рота вже встигла покотитися слинка. Корчмар швидко провів їх до задніх дверей і вивів на кінний двір. Озирнувшись навкруги та переконавшись, що поблизу нікого немає, він повернувся до хлопців насамперед до Ранда. «Що у тебе в цьому футлярі, хлопче?» «Флейта Тома», – відповів Ранд. Він відкрив футляр. Наче прикрашена золотом і сріблом флейта могла чимось допомогти. Мед сунув руку під куртку. Майстер Гілл не зводив очей із Ранда. «Так, я її впізнаю. Я часто бачив, як він грав на ній. І, гадаю, за межами королівського палацу навряд чи знайдеться ще одна така. Він більше не посміхався привітно, а його погляд раптом набув кинджальної гостроти. «Звідки вона в тебе?» Том радше розпрощався би зі своєю рукою, ніж із цією флейтою. Мені дав її Том. Ранд скинув зі спини на підлогу клунок з плащем Тома. І почав його розгортати. Достатньо для того, аби стало видно кольорові клаптики, а також краєчок футляра арфи. Том мертвий, майстер Гіле. Мені шкода казати вам про це якщо він був вашим другом. Він був і моїм другом теж. Мертвий, ти кажеш. Як це сталося? Нас намагався вбити один чоловік. Том сунув це мені до рук і волів нам тікати. Клаптики затріпотіли під вітром, наче метелики. Уранда перехопило дух. Він знову ретельно загорнув плащ. Якби не він, ми були б вже мертві. Ми разом подорожували до Кремліна. Він сказав, що ми маємо йти до вашої корчми. «Я повірю, що він мертвий», – мовив корчмар, помовчавши. «Коли побачу його тіло». Він торкнувся носаком з плаща і хрипко відкашлявся. «Ні, я вірю, що ви бачили те, що бачили». Я лише не вірю, що він мертвий. Його важче вбити, ніж ви можете собі уявити. Він справжній зух, цей Том Мерелін. Ранд поклав руку Метові на плече. Усе гаразд, Мете, він друг. Майстер Гіл кинув погляд на Мета і зітхнув. Сподіваюся, що так воно і є. Мед повільно випростався, склавши руки на грудях. Він напружено спостерігав за корчмарем, і при цьому щока у нього судомно сіпалась. Разом подорожували до Кемліна, кажете. Корчмар похитав головою. На мою думку, це найостанніше місце у світі, куди міг би заявитися Том. Ну, може, крім ще тарвалона. Він почекав, поки конюх, котрий під подвір'ям коня. Відійде на значну відстань. І навіть тоді звернувся до хлопців притишеним голосом. У вас проблеми з Айс айсседай, наскільки я розумію. Так, буркнув Мед, а Рант водночас з ним запитав. Чому ви так гадаєте? Бо я знаю його, ось чому. Коротко пихнув майстер Гіл. Він міг вскочити в таку халепу. А надто заради того, щоб допомогти юнакам, такого віку, як ви. Тінь спогаду промайнула його обличчям і швидко зникла. Він розправив плечі і подивився на хлопців запитливо. Отже, я не хочу вас у чомусь підозрювати, але... Ні, не думаю, що би хтось з вас міг, але... Тобто, я хочу сказати... «В чому саме полягають ваші непорозуміння з Тарвалоном? Можу я поцікавитися?» Рандові аж морозом сипонуло за спиною, коли він зрозумів, чого саме боїться цей чоловік. Єдина сила. «Ні, ні, нічого подібного, присягаюся. Нам навіть допомагала одна Айсседай, Морейн. Вона...» Він замовк. Але вираз обличчя камера не змінився. Радий це чути. Не те, щоб я дуже любив айсседай, але краще вже вони, ніж оте інше. Він повільно похитав головою. Зараз надто багато розмов про такі речі. Через логейна, якого мають сюди доправити. Я не хотів би вас образити, ви повинні зрозуміти, але... Я мав переконатися, адже так. Жодних образ, відказав Ранд. Мед про щось незрозуміле, але Корчмар вирішив, що той погоджується з Рандом. Ви, хлопці, здаєтеся цілком нормальними, і я вірю, що ви були... Що ви є друзями Тома. Але часи зараз важкі. Темні часи. Гадаю, платити вам нема чим. «Я так і зрозумів. Зараз не вистачає геть усього. А ціни на те, що є, захмарні. Тому я дам вам ліжка. Не найкращі, але теплі і сухі. І чимось, та й нагодую. А більше не можу пообіцяти, хай як хотів би». «Дякуємо», – мовив Ранд, запитально поглянувши на мета. «Це більше, ніж я сподівався». А що ще могло бути? І чому він мав би пообіцяти більше? Том, мій добрий друг, давній друг. Гаряча голова може ляпнути жахливі речі єдині людині, якій не варто було б цього говорити. Але попри це справжній друг. Якщо він не з'явиться, тоді... Тоді ми щось будемо вирішувати. Але краще буде, якщо ви... Більше не згадуватимете про Айс Седай, яка вам допомагає. Я вірний підданий королеви, але в Кеймліні саме зараз багато хто може це сприйняти не так, як треба. І я маю на увазі не самих тільки білоплачників. Мед фиркнув. Мені начхати, якщо круки затягнуть, хоч усіх Айс Седай до Шайлгулу. Гулу. Вкрути свій язик. Обірвав його майстер Гіл. «Я сказав, що я їх не люблю. Але я не казав, що я дурень і вважаю, ніби це вони винні в усьому, що йде не так. Королева підтримує Елайду. А гвардійці стоять за королеву. Якщо буде воля світла, хай би все так і залишалося без змін. Але останнім часом дехто з гвардійців інколи не проявляє достатнього терпіння коли почує, що хтось поплюжить айс-седай. Поза службою дякувати світлу, але такі випадки були, а мені не треба, щоб гвардійці, хай із власної ініціативи, висадили мені двері, аби вломитися до зали і дати вам науки. І мені також не треба, щоб білоплачники підбурили когось намазюкати мені і клад гракона на дверях. Отже, якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, тримайте при собі свої думки про айс-седай. Хоч гарні, хоч погані. Він замовк, про щось роздумуючи, а тоді додав. Може, краще вам і про Тома вголос не згадувати. У декого з гвардійців може бути довга пам'ять, так само, як і в королеви. Не варто ризикувати. «У Тома були непорозуміння з королевою?» – недовірливо перепитав Ранд, і Корчмар розсміявся. «Отже, він вам не все про себе розповів. Та, власне, чого б він мав це робити? З іншого боку, не бачу, чому би вам про це й не знати. Це ж навіть і не секрет. Невже ви вважаєте, що всі менестрелі такої високої думки про себе, як Том?» Звісно, якщо поміркувати, мабуть, так воно і є. Але мені здавалося, що Том має для цього більше резонів, ніж інші. Він не завжди був менестрелем, щоб ви знали. Не завжди мандрував від селища до селища, ночуючи і по пітинню, як доведеться. Свого часу Том Мерлін був придворним бардом. Тут, у Кеймліні. І його знали при кожному королівському дворі. «Від Тіра до Марадона!» «Том?» – не повірив власним вухам Мед. Ранд задумливо кимнув. Він міг уявити Тома при дворі королеви, з його шляхетними манерами, з його величними жестами. «Саме він!» – підтвердив майстер Гіл. «Минуло небагато часу після кончини Тарінгейла до да Модрида» коли зненацька сталася ця неприємність з його небожем. Багато хто подейкував, що Том був, скажімо так, у ближчих стосунках з королевою, ніж годилося би. Але Моргейс була на той час молодою вдовою, а Том був у розквіті років. А до того ж, королева може чинити, як забажає. Так я на це дивлюся. От тільки вона завжди мала запальний характер, наша добра Моргейс. А він поїхав, і слова не сказавши, коли дізнався, в яку халепу вскочив хлопець. Королеві це не дуже сподобалося. Їй не сподобалося і те, що він втручається в те, що роблять айс-седай. До речі, я теж вважаю, що він був неправий. Хоч не біж, хоч ні. У будь-якому випадку, коли Том повернувся, він сказав пару слів. Таких, які не кажуть королева. Які не кажуть жодній жінці, якщо вона має таку вдачу, як ото Моргейс. Елайда мала зуб на нього за те, що він намагався захистити небожа. І опинившись між гнівом королеви та ворожнечою Елайди, Том покинув Кеймлін останньої миті, перед тим, як йому довелося би мандрувати до в'язниці, якщо не на плаху. Наскільки я знаю, вирок і досі чинний. «Це було хто зна коли», – зауважив Рант. «Може, всі про це давно забули». Майстер Гіл похитав головою. «Гарет Брін – капітан-генерал гвардійців Королеви. Він командував загоном гвардійців, яких Моргейс відрядила схопити Тома і привести назад у кайданах. І я сумніваюся, що він колись зможе забути, як повернувся з порожніми руками, і дізнався, що Том сам приходив до палацу. І так само його полишив. А королева ніколи нічого не забуває. Та яка жінка здатна таке забути? Але ще розлютилася Моргейс. Присягаюся, усе місто місяць ходило навшпиньки, розмовляло пошипки. Та й багато хто з гвардійців це пам'ятає. Ні, краще вам не згадувати тут про Тома, так само як і про Айс Седай. «Ходімо, знайду вам чогось попоїсти, бо виглядайте так, наче у вас животи поприсихали до спин».